Reach the... Cei ce cu credință, cu eflavie și cu frică de Dumnezeu, intre și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei,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 poporul român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm Doamne miluiește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 pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce să se vârșesc La zidirea Catedralei mântuirii neamului, Pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotinea poporului român,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 Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, minuiește-te! Apără mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și curunea fecioara Maria cu toți ființii să o de Dumnezeu, mila ne de noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Cu cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii în vecilor. A -a. Mâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, minăiește-ne prelui. Pe noi și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.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 Ce se taie din pământ Te risipesc toatele lor spre ea Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei Spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie Și de smitelile celor ce fac Și sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu, către domnul l-am singat, cu glasul meu către domnul m-am rugat. Să voi înaintea lui, lui rugăciunea mea.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 Spuneam singat către tine, domnul. cântăm cr De vei ta la frădrești, Doamne, domne cine va suferi, că la tine este divin. cu vioase Părinte osif să-L slujești pentru aceasta, prin fiind de-n Dumnezeiasca iubire, ai lăsat toate și în opștea cu viosului Dometian de la mănăstirea bistrințate ai să -lășlui. Împodobindu-te cu postul, cu privegherea, cu neîncetata rugăciune și cu toate fapta cea bună. Iar acum înceata cu vioșilor părinți, bucurându-te, nu înceta a te ruga pentru mântoi sufletelor noastre. Din strajă dimineții, prea noapte, din strajă dimineții, să ne desduiască Israel în Domnul. Nimic nu a iubit mai mult pe pământ cu vioară Părinte Iosif, decât spre Dumnezeu, pentru aceia. arzând de dragostea pentru el, În ostenel viața ți-ai petrecut și rugăciunea inimii ai dovedit prea acesta roagă Sfintele. Să dăruiască pace și sufletelor noastre, mare milă! Că la Domnul este mila și multe mântuire la el, și el va izbăvi pe Israel, din toate fără de legiile lui, a iubiți ca nimenea. și castriei și peșterafcând usca să iubim le pe un lumești smerindu-s sufoul și lăsindu-l să lerapde frigul și arșița am echit din amorile în nsemprele toate pofarele ezuitor de săvârși dalt simhestrinii când v-a apusnicilor din munții Carpați mplinitor al lungăciuni și iubitor de tăcere ta arătat. Cu i Părinte Kiria, Pentru aceasta și îngerii s-au minunat De nevoințele tale, Iar noi nevrednici cu adevărate fericim Și îți înălțăm cântări de la ună Ca cel ce ai dobândit îndrăzneală către Dumnezeu, pe care luăm să mântuim sufletele noastre. Că s-a întărit mira lui peste noi și adevărul Domnului rămâne. Perecite, <speaking> pereinte, <in> și corăcii nu simt suferință. Ajung ajuns la manualem tu îi, asemenea în du-te căte S-a dus în Haran. Ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo căci a sfințit soarele. Și luând una din pietrele locului acelui, ași, punându și punându-și o căpătă, s-a culcat în locul acela. Și a visat că parcă era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogurau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis, eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, Tatăl tău, și Dumnezeului Isaac nu te teme. Pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde de la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale de merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis, Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spăimântându-se, Iacov a zis, cât de înfricoșător este locul acesta... Aceasta nu e alta fără numai casta lui Dumnezeu. Aceasta este poarta cerului. Să Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul. După sfârșitul acestor zile, în ziua a opta și mai departe, preoții vor înălța pe jertfelnic arderile de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea, m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața Templului și am privit, și iată, slavă Domnului umplea Templul Domnului și am căzut cu fața la pământ. Înțelepciunea de la pilde citire: Să luăm aminte. și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi. A înjunghiat, vite pentru o a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujincele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății, cine este neînțelept să intre la mine, și celor lipsiți de bunachipzuială le zice, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe bazjocuritor își atrage drisprețul, iar și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ocara. cara. Nu certa pe cel bazjocuritor ca să nu te ocărească. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Desfaci lui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui Sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ani de viață. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem Mare mila rugăm-ne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul bucureștiilor, Mitropolitul Munteniei și Dobroge. Sitor al tronului Cezarei Cabadociei și Patriarhul bisericii Ortodoxe Române pentru sănătatea și mântuirea. Satelu și pentru viitorul de Hristos armată, pentru sănătatea și întoierea lor. Mă nelinește, Doamne, bilește, Doamne, Încă ne rugăm pentru frații noștri, români, preoții, diaconi, un monachi și monahi, și pentru toți cei din Hristos. Frații noștri, Doamne, iubește, Doamne, mirește, Doamne ne rugăm pentru fericiții și de poruri pomeniții, Chiturais, Vânloka locașului lui Acești Și pentru toți, și mai dinainte, a durmiți părinții fraței noștri, Vrem ori creștini. Care odigneșc aiți, ar nu pentru mila și miluitorii catedrale mântuirii neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenesc cu îl acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorului. și fac bine în și într-o tot cinstită biserica, și pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la tinemare și multă. itori crește pentru sănătatea și Zeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. acum și puruream și în. Sne domne, seră aceasta, fără de păcas ne pozi noi. Mine cu întâțit, eş părinților noștri și la și praz revidește numele tău, un veci amin. Fie domne, mi lata spre noi, precum am întru tine. Ești, Doamne, ne dat judeit într-o dina. Mine cu întâțit, ne drepturile tale. Mine cu întâțit, eş tapuine, celecșne cu drepturile tale. Mine cu întâțit, eş sfintă, iluminăzne cu tale. Doamne, mila Ta este în veac lucrurile Tale, nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. În rugăciunea noastră cea de seară, Domnului, Doamne, miluiește! Pe noi nu grezepe cu varul, to ninește sărăță de săvârșită sfântă în pace și fără de păcat, de la domnul să cerem, ce de pace, credincio, îndreptători păzitor al sufetelor și al trupurilor noastre. De la Domnul să cer De noastre De la Domnul să cere cele bune și de folos fratelor noastre, și pace, lumii de la Domnul să cere. Ce la vreme, noastre, pace și într-o o să vărsie de la Domnul să cere. Tată, pace, ci răspuns bun a făcut, prea judecată lui Hristos, să-ți cere. Sfântată, prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu nescătoară și părurea Fecioara Maria. Sfinții să o dar sfântă, de Dumnezeu, milă este de noi. De noi înșine și uniformății și toată viața noastră, păi Hristos Dumnezeu să o dă. Nu de oameni uite, uite, și ție slavă uite, tatălui și Fiului și uite, uite, acum și uite, și și uite, uite, uite, Am părăsit alei binecuvântată și prea slăbită a tatălui și a fiului și a sfântului Duh. Acum și purul rea și veci vecinul. Am cu viva și. părinte, Iosif, Înslăvește aici pe Dumnezeu cu Îngerii Și cu părinții cei nevoitori Și după multe nevoințe cu post și rugăciune Ai merg să te închini la Sfântul în Mormânta Lui Hristos După ce acum cu lacrimi fierbinți ai rugat no iordanu nu i iar de la parinci ce in Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drepti slăbitorilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate. Pentru găciunile precurate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și până fecioara Fecioară Maria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 ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Crutitorul României, ale celor între Sfinți Părinții noștri mari, deascâne lumii și erari Vasile cel Mare Grigorie, de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gura de Aul, ale Sfinților erarhii, Atanasie, Kiril și Ioan cel minostiv, Patriarhii Alexandriei, ale Sfinților Nifon și Atanasie Patelarie, Patriarhii Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Nicolae Arhiepiscopul Mirelo Lichiei, Spiridon al trimitunei și nectarie de la Egina, făcătorii de minuni, Bretanion, Teotim și Efrem, episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, iacim de la vicina, viranul și Grigorie, dascanul mitropoliții țării românești, Valam, Dosoftei și Teodosie, de la braz, mitropoliții Moldovei, Iosif cel Nou, de la Partus, mitropolitul Valatului Gelansie de la Râmeț, Ilie Oresa Vabrancoviți, Simeon Ștefan și Andrei Șaguna, mitropoliții Transilvaniei, pentru movina mitroponitul Chievului, leontie de la rădăuții oameni de la râșcă și secu, și pavomie de la gledii din episcopii romanului, calinic de la cernica episcopul râmnicului și ale tuturor sfinților era ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, ale Sfinților și Slămiților Mar Mucenici, Gheorghe, purtătorul de minuință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel de la Suceava. Ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Haralamie și Enefterie, Ale Sfinților Mucenici, Epictet și Asion de la Halmiris, Nikita și Sava de la Buzău, Zoltica, Catal Camasie și Filim de la Niculițel, Emilian și Marcian, Iuliu, veteranul, pasicrat, Valentin și Sihie de la Durostorum, Chiril, Chineu și Tasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostra de la Sirmiu. Oh, oh. Donat și Iacuni, Romul Preotul și Venus din Cibales, Maxim Vintilian și Dadas din Ozovia, Ermin Montanus Preotul și Maxima din Singidonum, Hermes și Lopes, Sengheșivac, Ioan, valahul și Oprea sunt Săniștea Sibiului. Ale Sfinților Martini, Brâncoveni, Constantin, Voievod cu cei patru fiai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Și Sfernicul Ianache. Ale Sfinților Mărturisitori, Ioan din Gale și Moise din Sibiel, Atanasie Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, ale Sfinților Mucenițe, Filatea de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova și ale tuturor Sfinților, bunbinuitori, mucenici și mucenice. Ale Sfinților, voievoște, Fan cel Mare al Moldovei, și neagoe, basanam al țării românești, ale Sfinților, și de Dumnezeu, purtători, părinții noștri. Ioan, Casian, German și Dionisie, singur cei din Dobrogeam, Dimitrie, cel loc în Bucureștilor, Grigorie, de capolitul de la Bistrița-Vâlcii, Nicodim, cel sfințit de la Tizmana.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 Păișie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Păiana Mărului, Unufrie de la Vorona, Antipa de la Călăponești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Vărată, Chioanichie cel de la Mușel, Irodion de la Lainici și ale tuturor sfinților cuvioși părinți ale Sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihlam și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru căciunile tuturor Sfinților Rugăm unemul, milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și ne minoiește pe noi. Progei, locțitor al trogului Cezare capodociei și patriarhul bisericii ortodoxe române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 și ne nește, și, și în tristat care are trebuință de milă și ajutorul Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și acelor ce vențuiesc în ea pentru pacea și buna așezarea întregii lumi pentru a Sfintelor Lui Dumnezeu, Biserici pentru mântuirea și ajutorul celor care cu și cu frică de Dumnezeu o să ne o și slujesc, părinți și frații noștri, pentru cei trimiși pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămânuirea celor ce zac în bol, pentru o dignă ușurare, îl și fericită pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într dreapta credință. părinții și frații noștri, drept slămitori creștini, care odihnesc ca ei și tine, pentru izbavirea celor numiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujești și au slujit în sfânt rocașul acesta. Să zic Să vă ca și la acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de fome, de cu tremur, de potop, de foc, de sabie, de navălirea turnâpului spre noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostirul plășile smirtători să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru să îndepărteze și să prește preștie toată mânia care se pornește supra noastră să ne izbăvească pe noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miloia Catedrale Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se ostenez cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Ce să-L miluiească pe noi? Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm <coughs> pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea,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 Arhimandritul Ieronim, Arhimandritul Timotei, Arhimandritul Paisie, Arhimandritul Dionisie, Arhimandritul Ciprian, Protosinghelul Andrei, Protosinghelul Mitrofan, protosingerul Iustin, Protosinghelul Lucian, Protosinghelul Ioachim, Ieromonahul Kirill, Ieromonahul Corneliu, Ieromonahul Adrian, Ieromonahul Silvestru, Arhidiaconul Traian Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Marius Stelian, Ierodiaconul Dionisie, Ierodiaconul Sergie, Diaconul Mihail, Diaconul Ciprian, Diaconul Ioan, Diaconul Florian, Diaconul Radu, Diaconul Constantin, Monacul Casian, Stavroforele, Cristofora și Gabriela, Monahile, Eleodora, Heruvima, Eliconida, Elizabeta, Justina, Filoptea, Celestina și Ecaterina, Rasoforile, Adriana, Fanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Stavrofilia, Mihai, Remus, Florin, Adrian, Gabriel, Rezvan, Alexandru, Alexandru, Marius și și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. ne milostivi față de făcauțele noastre și ne miluiești de noi. Că milostivi și uitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm în Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, acum și bunurea și în vecii vecii noi. Cu rugăciunile este Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și curea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viața păcătoarei cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului Maritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților, mariților și de tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măriților Munilor Biruitori Mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu Părtătorilor Părinților noștri, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Cinstiți Constantin și Elena și ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie, cel nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii Sfinte Catedralei acesteia, ale Sfântului Apostol Anania, ale Sfântului Roman Melodum, și a cuvioșilor Iosif și chiriații de la Biserica, și a celor din împreună cu și a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților, Treților, Dumnezeștilor, părinții, Arhim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților tăi. Bine primită, fără Să Dude.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 Cine ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Toată este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și vecii veci. În veci. Vădelor noastre pace și mare. și ai săturat pe ele cinci mii de bărbați. sus, ți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le înmulțește pe ele în Sfânt locașul acesta. În orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta și pe credincioși și tăi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție mărire înțelă împreună și părintele tău celui, fără de început, și prea Sfântului, și bunului, și de viață tău tăurul, acum și pun și înde.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 cătoare dei de să mi nuiește nepre de fre De multe it de fiind opris alergătretine căân mâl doire mea O cu mai ca cuvântul lui fecioar de suppă Fecioară prea curată, cu liniștirea ce-a dată de Fiul Tău, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, pre tine ca ceea ce ai născut pe mântui. Gândul meu și acum și pororea și în vecii ramin, Cu trupul și sufletul meu bolind, mă învrednicește cercetării dumnezeiești și purtării tale de grijă ca una singură maică a Domnului. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, și acopere -mă. Citul, Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrocei, locțitor al tronului cezarei Cappadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea și mântuirea Să. Doamne milă este, Doamne mil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 Întuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, că milostim și viitor Și ție slavă înălțăm în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci, în vecii vecilor. Ha in love. șoară mai ca stepânul lui din nevoi cumplite, îți băvește și acum și pururea și el veci veci amii, lor amin ză durerilor și al necuti iar hală unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului.